Тільки і відчайдушне. Літопис нагадування. Князі, люто гризлися за владу і славу. Кожен був задоволений самим собою, і не бачив, чи хтось задоволений ним самим. Не лякалися ні Бога, ні чорта, ні людських настанов чистої совісті. Літописець мав би записати. Князі гризлися за владу, мов вовки. А лякливе його перо не зважувалося на таке, виводило лише Бога забули. Але ж Бог на небі, а на землі, королі й князі. Коли і за слава кияни ганебно вигнали з Києва за те, що не зміг захистити землю від чужинців, він невдовзі повернувся з військом польського князя Болислава Сміливого, відомстив киянам. У кожному бачив свого пришлого ворога. Може, із супротивних братів мав лихі наміри, хто ж ти знав? Зате брат його Святослав, який сидів у Чернігові, збагнув, що той самий Болеслав польський, ще з більшою охотою поміг би здобути київський стіл йому Святославу, бо ж мав своєю, доньку Святославову, више Славу. Може, Святослав не просто думав про таку можливість, а й заручився словом Болеславовим. Може, наштовхнула його на такі думки молода його дружина Ода, графиня Саксонська. Про все те літописець міг би відати, Але знову ж таки лякливо змовчав, хоча згодом і вимушений був занести в пергаменти. Святослав же бе начало вигнанню братню, желає більшої власті. Святослав відчув силу. Коли вдалося їм, як сказано, вже було, з малої дружиною розбити Колосновська дванадцять тисяч половців. Тоді прикликав із Переяслава брата свого Севолода, найученішого, тихого, богобоязливого. Зустрів пишно, багато хвалив Севолода. Хвалила княгиня Ода, руда білотіва саксонка. Хвалили Переяславського князя високовчині мужі, яких Святослав зібрав у себе в Чернігові для уложення і зборника всіляких мудростей. Влаштовано було багатоденні лови. Тоді почалися учтування, де хвалено князів обох Бог і Антонія Печерського, який утік з Києва від гонінь Яславових, що виходить розповсюдилися не тільки на простих киян, а й на високих отців церкви, людей святих. Святослав, кругловидий, з великими вусами, з підстриженою бородою, чубати, як варяг, хилився до напахченого ромейськими пахощами Всеволода, запально шепотів. Розумна справедливість вимагає, щоб найсильніші були приборкувані, і щоб завдяки тому принадність миру і тиші розповсюджувалася однаково на всіх. Івяслав хоче лихай нам брати. Коли не випередимо його, то прожене він нас. А що скажуть люди? Обережно поцікавився Всеволод, хотів ще додати, а Бог? Да Святослав не дав йому докінчити, ударивши потінням ще запальнішим. Люди? А що вони казали, коли виступав я супроти половців, і що б сказали, аби побіг з поля під Сновськом? Коли ти їм даєш князя Смиренного, вони називають його нікчемним. Коли пропонуєш чоловіка з характером гордим, зовуть його пихатим. Коли візьмеш неосвіченого, його засміють». Коли ж навпаки буде вчений, як ти, його вченість примусить говорити, що надутий він чуанством. Коли буде суворий, його ненавидітимуть, як шорстокого. Коли ж схоче бути поблажливим, звинуватять у надмірній слабкості. Простого зневажатимуть, як спухняного пса. Сповненого проникливості відтрутять, як хитруна. Коли він точний, його назовуть дріб'язковим. Коли він не міє прощати, Звинуватять у недбальстві. Коли в нього тонкий ум, Йому припишуть марнослав'я. Спокійного Вважатимуть лінивим. Коли поміркований, Так і знає, що назовуть скупим. Коли їстиме, щоб жити, Прозвут не нажерує. Коли ж стане поститися, Звинуватять у лицемірстві. Чи ж можна Вгодити людям? А Бог Усе ж зумів прохопитися крізь оту зливу слів, спокійний Всеволод. Лиш те святе, що не може бути порушене ніякою ворожнечею, відповів уже спокійніший Святослав. І заслав же, сповнений ворожнечі до всього. Нікому не вірить. Усіх запідозрює, після того, як прогулявся аж до Болеслава. Задалеко бігав аби ми з тобою, брати, могли сидіти тепер спокійно. Чи волієш побігати ще далі за Ізяслава? Брати з'єдналися з дружинами і пішли проти Ізяслава. Спокійно сиділи в Берестові, послали старшому братові вимогу – виїзди з Києва. Куди не казали, бо той вже знав, як і куди втікати, коли виганяють. Тільки й того, що виганяв спершу «Прости, люд, тепер княжі брати!» Севолод ще раз спробував повести примирливі розмови зі Святославом, але той при мовчазній присутності своєї княгині, яка, здається, так і не завчила бодай одного руського слова, відповів своєму високовченому братові так само вчено, що суворіша істина, то більше обурює проти себе той, хто її проповідує у всій голеності». Святослав сів у Києві, Всеволоду віддано Чернігів, і заслав побіг у Польщу, а тоді аж до германського імператора Генріха. Донька Всеволода Євпракція мала тоді два роки. Занадто мала, аби на неї витрачали атрамент і пергаментні хартії літописці. Згадувано про старшого брата її Володимира Мономаха, що на той час уже славився своєю відвагою і справедливістю. Зате нічого не знайдемо про чотирилітнього брата Ростислава і чотирнадцятилітню вже тоді сестру Анну, звано просто Янкою».